ערב טוב וחג שמח. בין הראשון של חנוכה ואנחנו פותחים בהתבוננות הראשונה שלנו. התבוננות מאוד מאוד חשובה. התבוננות שמשפיעה על כל תחומי החיים אבל על המקום הזוגי שלנו, על היכולת הזוגית שלנו, משפיעה במיוחד. אחת התחושות שכמעט כל אחד מאיתנו חווה במהלך תהליך החיפוש ברמה כזאת או אחרת, היא תחושה שבה האני שלי מתערער. זו יכולה להיות פגיעה, העלבות. זו יכולה להיות תחושה שאני לא מספיק טובה, לא מספיק יפה. שאני אולי לא מספיק חכם או לא מספיק גבוה. זו יכולה להיות תחושה שאני לא מספיק חשובה לאנשים שאמורים לעזור לי, ובפועל לא כל כך עושים את זה. שקצת שכחו אותי, שאני לא ממש מעניין את אף אחד. אני עם המצוקה הזאת שלי שעדיין לא התחתנתי. לפעמים זה יכול להופיע מול השם, אולי השם שכח אותי, אולי אני לא ראויה. אם ראויה, הוא בטח כבר היה מחתן אותי. וזו יכולה להיות תחושה כללית שהתחילה להתגנב לי לתוך התודעה שאולי משהו בי לא בסדר. עובדה, הרי עדיין לא התחתנתי. אם הייתי טובה, אם הייתי מספיק שווה, זה בטח כבר היה קורה. התחושות האלו יכולות להופיע בכל מיני מצבים. מול שדכנים שאומרים לי שאין להם שום דבר להציע לי. או שמציעים לי הצעה כל כך כל כך לא לרמה שלי, ככה היא חושבת עליי? ככה אני מנפסת? עד שאלו הצעות שמציעים לי? זה יכול להופיע כשהשדכן שה... מודיע לי שהבחורה בררה עליי כי החליטה שזה לא מתאים לה. לא מתאים לה? אפילו היא אומרת שלא מתאים לה. הייתי יכול גם להופיע אחרי פגישה אחת או שתיים, כשהבחור מודיע שהוא לא רוצה להמשיך. ואז, אם דווקא היה לי מאוד נחמד וחשבתי שדווקא יש כאן פוטנציאל טוב, אני ממש עלולה להישבר. למה הוא לא רוצה? מה בלי לא בסדר? מה פגום בי? אולי טעיתי? אולי אמרתי דברים לא נכונים? ולפעמים, אני פשוט אומר לעצמי, טוב, גם אני לא רציתי, כי זה כל כך לא נעים. לשמוע שמישהו אמר לי שהוא לא רוצה אותי, אז בטח גם אני לא רציתי אותו. ואחרי שהרבה זמן עובר וזה לא קורה, בפרט שאני רואה עוד חברה מתחתנת, ועוד חברה סוגרת שידור, אז אני שמחה עבורה, אבל משהו בי מתכווץ. ומה איתי? תחושות של כאב וחוסר ערך מציפות אותי. וכל המחשבות האלה שמתרוצצות בראש ללא שליטה הן מחשבות מחשיכות שמורידות אותי מבחינת החוויה, מערערות את עצם האני שלי, וכמובן שגם משפיעות בצורה מאוד חזקה על התוצאות של הפגישה, על היכולת שלי להתקשר זוגית וליצור תקשורת נכונה ובריאה. המחשבות המורידות האלה, המחשיכות האלה, יכולות להופיע בתדירות שונה, בצבעים שונים, כלומר כל מיני סוגי שלילה כאלה ואחרים, ובעוצמה שונה אצל כל אחד. אבל מאחורי כל המרחב של מחשבות השלילה השונות האלה, עומדת נקודה אחת שורשית שמשותפת לכולנו, והיא עצם המחשבה שהערך שלי תלוי בזולת. יש לנו שלוש רמות תודעה נפש בהמית, נפש שכלית ונפש אלוקית. הנפש הבהמית שלנו, בעומק התודעה, היא חסרה. היא חסרת ערך, ובגלל זה היא זקוקה לחיזוקים חיוביים מהסביבה בשביל להרגיש טוב עם עצמאות. הערך הבסיסי שלה הוא יחסי. לא ברור לה בצורה מוחלטת שהיא טובה. היא תמיד על תנאי. היא טובה רק אם היא עושה טוב. היא שווה רק אם מישהו אחר אמר לה את זה. או אם היא עשתה פעולה מוצלחת כלשהי, או השיגה איזשהו הישג, ואז החוויה שלה פתאום קצת מתרוממת. אבל, בגלל שהכול מאוד תלותי, והערך יכול גם ליפול, יכול גם להיסדק, אז היא כל הזמן צריכה להצדיק את עצמה, ולשמר לעצמה את אותה תחושה טובה ומרוממת. ואז היא יכולה להתחיל לנסות ולרצות את הסביבה, לדאוג לזה שיהיו מרוצים ממנה, וחשוב לה מאוד למצוא חן. היא יכולה לראות את הסביבה גם בעין מאוד ביקורתית, ולהבליט את החסרונות של הזולת, כי בלי לשים לב, על ידי זה היא מרימה את עצמה. כי אם הוא כל כך לא, אז אני כל כך כן. ואם אמרו לה שלא רוצים להיפגש איתה יותר, היא מיד מרגישה איך היא כנראה אולי לא מספיק, כי בדחייה שדחו אותה בעצם אמרו לה, גברתי, את לא מספיק טובה, את לא מספיק יפה, את לא מספיק חכמה, את לא מספיק שווה. והנפש הבהמית מאמינה לזה מושפעת מזה, כי כל הגדרת הערך שלה מגיעה מבחוץ. וכל המקום הזה, שתופס את עצמו ואת הערך שלו כדבר תלוי ומשתנה, המקום התודעתי הזה יוצר חוויה מאוד חשוכה בנפש, מאוד מתוסכלת, מאוד מתישה, כי גם כשעכשיו אני מרגיש טוב ומלא ערך, בגלל שזה נוצר כתגובה חיצונית למעשים שלי או למה שאמרו עליי, לכן גם שם, כשאני למעלה, באמת אין ממנו חה אמיתית, ובעומק הנפש אני יודע שאני יכול לאבד את אותו ערך שכרגע השגתי. אבל, יש לנו מקום אחר, מקום עצמי ובלתי תלוי לחלוטין, שבמקום הזה אני טוב בעצם. במקום הזה אני שווה ללא תלות בשום דבר. במקום הזה הוא יציב, הוא מוחלט, הוא בלתי משתנה. זה המקום התודעתי של הנפש האלוקית. אור השם נשמת אדם. אנחנו מתבוננים בנרות ורואים את האור שמאיר את החושך. המקום הזה, שבו הערך העצמי שלי הוא מוחלט, קיים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. אין מישהו שהמקום הזה לא קיים בו. אין. אין מישהו שצריך להשיג אותו מבחוץ. לא. זה פשוט נמצא. באמת אנחנו מלאי ערך. אנחנו טובים. אנחנו יקרים. אנחנו אהובים. אנחנו צדיקים. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי חשוך, והחושך מסתיר על מה שנמצא. כשיש חושך, אני לא רואה מה יש בחדר, אבל זה שאני לא רואה ולא מרגיש את מה שיש בחדר, זה לא אומר שזה לא נמצא. המקום העצמי הזה, המוחלט הזה, הוא נמצא, ואנחנו רוצים להעיר אותו ולגלות אותו גם בתודעה הגלויה שלנו. בכל בוקר אנחנו קמים ואומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. המקום הזה הוא נר השם נשמת אדם. הנשמה שירדה לעולם הזה היא טהורה. היא לא צריכה תיקון, היא שלמה, היא מושלמת. היא לא צריכה שום סיבה כזאת או אחרת כדי להרגיש טוב עם עצמה. היא יודעת שהיא טובה. למה? ככה. בואו נתחבר למקום הזה. שיכול להיות שכרגע הוא מאוד נעלם בתוכנו. המקום הזה שמאמין שלא משנה מה מצבנו, לא משנה אם התחתנו או לא התחתנו, לא משנה אם יש לנו עבודה או אין לנו עבודה, לא משנה אם השגנו דברים או לא השגנו, לא משנה מה חושבים עלינו, לא משנה מה אומרים עלינו. אני יודע שאני טוב, אני יודע שאני שווה. למה פשוט ככה? חול הוא חסר ערך מצד עצמו. אף אחד לא ישלם כסף על סתם חול. אבל אם אני אקח את החול ואעשה ממנו קעד, כלי מסוים, אז פתאום ייווצר לו ערך. עכשיו ישלמו לי עליו כסף. הערך שלו נוצר בזכות הפעולה שעשיתי איתו. אבל החול מצד עצמו הוא חסר ערך. אבל בניגוד לזה, היהלום, גם כשהוא עמוק בבטן האדמה, ועדיין הוא חוסה בבוס, לא מלוטש ולא מאיר, הוא כבר שווה. יש לו ערך, והערך שלו לא בא לו ממה שעשו ממנו, הערך שלו הוא מצד עצמו. וכל אחד עכשיו צריך לחרוט את הרעיון הזה בתוך התודעה שלו. אני יהלום, אני יהלום יקר, שאולי עכשיו אני רק צריך להוציא את עצמי. מהבוץ, ללטש, להעיר. אבל אני יהלום. אני צדיק גם כשאני טועה. אני יקר גם כשאני נכשל. אני אהוב גם כשאני חוטא. חז"ל אומרים לנו: חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה אומר שכל העולם, עם כל מה שיש בו, עם הדומם, עם הצומח, עם החי, עם המדבר, עם גרמי השמיים, עם העננים, עם הכל. בשביל מי ובשביל מה הכל נברא? בשבילך, בשבילך. וזוהי האמת. שכל מה שקיים פה בעולם, הפייסבוק, הטוויטר, הכסף, בעלי החיים, הכל, הכל זה בשבילך, הכל זה בזכותך. אם את לא היית, העולם היה חדל להתקיים. אי אפשר בלעדייך. את קולטת את זה? פשוט אי אפשר. אז מה אם אמרו לך אחרת? אז מה אם שמעת אחרת? זאתי האמת. אי אפשר בלעדייך. זה לא דמיון, זה לא טריק תודעתי, זו אמת מוחלטת. אנחנו חייבים לדעת ולהרגיש חשובים, יקרים, כי בשבילנו נברא העולם. אחד ההבדלים היסודיים בין הנשמה נשמה שנתת בטהורי לבין כל יתר הנבראים זה שאת הנבראים הוא רוצה. הוא רוצה, וגם אותנו הוא רוצה, אבל אותם הוא רוצה באופן אחר לגמרי. הוא רוצה אותם כאמצעים, כתשמיש לדבר אחר, אבל אותנו, את הנשמה שלנו, הוא רוצה ללא תנאים. הוא לא רוצה אותנו בשביל משהו אחר. אנחנו חשבים. אנחנו חשובים לו מצד עצמנו. אנחנו הילדים שלו. הוא אוהב אותנו ללא תלות בדבר. אנחנו רוצים להתחבר לזה. אני ההוא. אני עקר, אני חשוב יותר מכל דבר, בשבילי נברא העולם. בני, בכורי ישראל, כמה זה מרגיע המקום הזה, שאני יודע שלא משנה מה יקרה, לא משנה מה יחשבו עליי ומה יגידו עליי, אף אחד לא יכול לקחת לי את המקום הזה, את הערך המוחלט שלי, כי זה פשוט ככה. ואפילו אם טעיתי, ואפילו אם חטאתי, נשמה שנתת בי טהורה היא. כל המקום הטועה, כל המקום החוטא, זה מקום חיצוני, זה לא באמת אני. אני תמיד צדיק, אני תמיד אהוב, אני תמיד יקר. אף על פי שחטא, ישראל הוא. זה מקום חסר פגמים, שתמיד, תמיד, תמיד נשאר מושלם. ואם במקום הגלוי יש לי גם חסרונות, יש לי גם בעיות, זה בסדר גמור. אני לא נבהל מזה, אין לי בעיה עם זה, זה שטח התיקון שלי. יש לי באמת מקום של חסרונות, לכל אחד יש, אבל זה לא אני. זה התפקיד שלי, התפקיד שלי זה לתקן אותם. גם יש לי מעלות. וזה המקום שבו אני צריך לממש בעולם. אלו המתנות שקיבלתי, הכישרונות, היכולות. והחסרונות זה מקום העבודה שלי. ומתוך המקום הזה, שיודע שבאמת יש מקום הרבה יותר שלם וטוב וחסר תלות, אין לי בעיה להסתכל על אותן מעלות ועל אותן חסרונות מבחוץ ולהגיד, נכון, זה אני, זה אני, עם כל מה שיש בי. אז בעזרת השם, אנחנו רוצים לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, לשמוע את ההתבוננות הזאת שוב ושוב, להרגיש שאני טוב, שאני יקר, שאני חשוב. לא אכפת לי מה אומרים עליי, לא אכפת לי מה חושבים עליי. יש לי ערך קצי. חנוכה שמח